Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. A házban kisgyerekként, kamaszként a hétköznapok természetességével szívta magába a verset, a rájuk való rezonálást az édesanyja Mándi Stefánia által, miközben ugyancsak kamaszfejjel az appával, Tábor való folyamatos beszélgetései, vitték egyre filozófikusabb mélységekbe. Költészet és filozófia, ez a két gyökerűség a kezdetektől meghatározta, és a mai napig meghatározza írásait, verseit. Ma este beszélgető társam Tavorádám költő eszéista, és bár általában még publikálatlan műveket szoktunk bemutatni, ma este részben kivételt csak közelmúltban a Lármátán kiadásában megjelent versmező kötetből ismerhetünk meg néhány verset. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Szeretettel köszöntöm Tábor Ádámot, mai vendégünket, és rögtön hagyj egy, egy idézettel, egy Marnó János idézettel, ő azt írta rólad, hogy táborádám terhely, terhelyi és egyben, hogy mindkét szülője a szellemet szolgálta, és pedig azért a szellemét, amely a korhivatásos szellemi munkásai, intellektueljei általában megtagadtak, kiárusítottak, párt ideológiát, eszkábáltak össze a teteméből, vagy éppen semmint mondóvá esztétizálták. Azt gondolom, hogy a te egész pályádnak egy nagyon fontos gondolata, amit akár Marnó megfogalmaz, illetve ami az egész pályádat végiglent. Ez a fajta Kettős gyökerűség, ez a fajta a szülők szellemi szolgálata. Tehát mennyiben határozta meg gyerekkortól, hiszen gyerekkorban nálatok ott vendékeskedtek a lakásotokban, akkor megtagadott, de legfontosabb szellemi nagyságai. Tehát ugye a kérdés, hogy mennyire határozták meg azt, amit ma csinálsz? Meghatározták. A Marnó nagyon jól fogalmaz. Ö, valóban ö, egyszerre ö, segítség és, és ö, akadály, de olyan akadály, amelyik arra kényszerít, vagy késztelt, hogy, hogy, hogy, hogy hát nagyobbat ugorjak. Ö, mert ugye ö, az, hogy ö, barátommal soránin szó együtt földolgozzam, például apám Kézben maradt hagyatékát, az, az nem nehéz munka ugyan, de, de, de az nem kíván különös individualizálódást. Viszont hát ugye költős vagyok, meg hát mondjuk ez széista, nevezzük, nevezzük így. Az az meg az megkíván az meg meg egy, egy elkülönböződés, egy lázadást. Minden, minden, minden költő más, mint más költő. Hát egyébként minden ember más, mint más ember, és, és minden gyerek más. E, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ezt a lázadás élményt, ezt az individuációs élményt számomra e, az avangardhoz való kapcsolódás adta meg a neavangardehoz, e, és, és ez is oldotta föl tulajdonképpen a vagy a, a, a, ezt, ezt a kettősséget, tudnék, tudnék a szüleim ugyan, annak idején fiatalkorukban ugyanúgy lázadtak egy, egy, egy, egy, egy nagyon toleráns polgári él, létforma ellen, a, apám részt vett az illegális antikommunista és anti mozgalomban, és aztán Szabolással pedig dialogikus vallásfilozófiusok lettek, és Anyám pedig a ö, Szent André megismerte a Vajdár és a Bálintendre társaságot, és így lett a monográfusuk, kritikusok. E, és tehát tulajdonképpen én, én, én amikor én, én meg, megismerkedtem a Halászpéterékkel, Szent Jóbitamárral, Erdély Miklóssal, és a magyar Angardal, akik immár klasszikusnak számítanak, ö, akkor, ö, akkor egyszerre Ö, ö, ö, ö, ö, hogy mondjam, ö, szembefordultam bizonyos azzal, amit a, kaptam egy jó ideig, ö, de ugyanakkor azzal hogy, azzal, hogy én is lázadtam, azzal a, a lázadással folytattam az ő lázadásukat. Uh -huh. Azt mondtad, hogy ketté válik, én közben meg azt gondolom, hogy lehet, hogy ketté válik ez a két dolog, miközben nagyon erősen hatnak egymásra tehát vers és a filozófia a filozófia a versre, tehát mennyiben válik szét, vagy mennyire a lázadás az a versé, és a szülői hagyományok az eszélyi? Ezt azért nem lehet így mondani, mert, mert anyám költő is voltam csak művészettörténész, és eh, ahogyan apám eh, hogy mondjam, vezetett be a gondolkodás világába, úgy anyám gyerekkor, egész kisgyerekkoromtól olvasott verseket, meg gyerekverseket is írt nekem, meg a Hugomnak, Taboreszternek, aki szintén költő, és mi És tehát, tehát tulajdonképpen együtt van, az örökségben is benne volt már ez a kettősség, és, és akkor, akkor ez magával. Az én magával azt, hogy ha bár az elég hamar kiderült, hogy az én elsőleges műfolyam az a vers, de, de, de valóban úgy, ahogy mondod, ez egy olyan fajta vers, ami, ami valamilyen módon állandóan teoretikusan reflektált. És akkor a sok vers közül, amit használ, megkérem, hogy a határtéridőt azt olvast föl, kivételesen ez az új kötetből hangzik majd el. Határtéridő. Két korszak közt határtéridő. Senki földje. Vasárnapvidék. Sem az, sem ez nincs. Sem már, sem még. Minden lehet. Semmi se bújt elő.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 Teremtő, mozdulatlan akarat. beszélgetünk, és a vers a versmező című most megjelent kötetében ből való, és azt gondolom, hogy először beszéljünk arról, hogy mit akar a cím, ami nekem az első olvasatban rögtön visszahozza azt a természetet, amelyet Tábor nagyon-nagyon sokszor, nagyon sok versében ott van, illetve a versmező egyfajta Struktúráját is adhatja azoknak a verseknek, amelyek egy mezőben, mint egy matematikai képlet férnek el. Tehát, hogy mi mindent takar maga a cím. E, tulajdonképpen pontosan ezt a két e, irányt, amit e, mondtál, e, egyrészt utal a természetre, mint e, ennek a kötetnek a lejtmotívjára. E, e, három ciklusra is ott játszódik, kettőben szerepel, a, a címében is szerepel, hogy verskert, vagy városmező, és a többiben is előbukom. Másrészt pedig egy alapvető szövegértési tényre utal, hogy tudnék, a hétközapi beszédben is ö, ö, ö, úgy értünk meg valamit, hogy, hogy egyben értjük meg. Tehát ö, most a hallgatók is, amikor hallgatnak minket, akkor, ö, akkor nem lineárisan értenek meg, hanem hanem egy komplex egészet értenek meg mindig. Hogyha mondok egy szót, akkor nem egy egyes hangokat értenek meg, hanem egy hangmezőt. Amikor mondom a szavakat, mondok ki, vagy te, te mondsz szavakat, beszél, akkor, akkor, akkor ha értelmes szavakat mondok ki, ha, ha értelmes a mondat, akkor egy szómezőt. Tehát nem, nem egyszerűen azt, hogy a, amilyen sorban vannak a szavak, ugye? hanem egy mezőszerűen. És, és ugyanígy, hogy én beszélek, levezetek egy gondolatot, vagy ahogy mi beszélünk pár párbeszélgetünk, úgy pedig, egy, úgy pedig egy gondolatmezőt, egy egy, egy mezőt értenek meg. És a verseket is így értük meg, lehet ugyan a versben egy történés, előfordul, hogy olyan a vers, hogy A-ból B-ig jut a végén, de azért az utolsó sorok, vagy az utolsó strofa nagyon sokszor fölülírja, vagy többletjelentéssel telíti azt, amit, amit előtte hallottunk. Tehát a verset sem lineárisan fogadjuk be, hanem mezőszerűen. És, és, és, és a verseknek a rendezett változata, rendezett együttese, mondjuk ciklusba vagy ez esetben a kötet belendezett együttesre, alkotja a versmezőt. Hát megmondjuk a versmező, hogyha nagyon vizuális vagyok, akkor megjelenik az a mező, ahol a verseket lehet szetegetni, vagy ezek a versek nyílnak, és akkor kérdezem azt, hogy mennyire összegez ez a kötet, hiszen ez válogatás is részben, részben az új versek, tehát mennyire összegzi mindazt, amit a korábban csináltál. Csak annyiban összegzi, hogy, hogy a korábbi köteleimben is voltak város tájai tehát mondjuk versek, vérmezőről szóló ciklusok, ahol sétálok, illetve, illetve kert ciklusok És, és, és, és ez, ez belabokon, de ugyan... Tudod, ez, ez nagyon sokszor visszajön a kert, tehát a kertnek a szimbolizmája, az nálad egy nagyon... Fontos fogalom. Ez így van, ez így van, és... De még ezelőtt arra, amit mondtál, hogy a hogy az hogy a összekapcsolása, még, még arra reflektálnék gyorsan, hogy, a, hogy, hogy ugye ez a tűnik metafora, mikor egy természeti táj és egy nyelvi-rodomi forma összekapcsolása, és ennek, ennek valóban alapja van a, a, a, a nyelvet... Az nyelvben etimológia alapja van, és, és, és történeti kézzel alapja van, tudnáljuk a vers az a versus latin szóból ered, ami azt jelentette, hogy sor barázda, és ez onnan van, hogy amikor a szántóvető középkorban, szántóvető eljutott, eljutott az ekével a, a, a földje végére, akkor megforgódta és új sort kezdett. És akkor innen lett a vers, ö, ö, ö, a sorból szó lett, lett, lett, lett a versusból a vers, a vers, a vers mint műfaj. És tehát amint a barázdák sorakoznak a szántóföldön, úgy sorakoznak a versek, a vers egymás után a versben, és aztán ez az, amit mezőszerűen ért, fogunk, fogunk fel. Ha már az ellenzékiségről beszéltél, mennyire a szabadság szimbóluma a kert, hiszen most fogod pillanatban belül fololvasni a Kerti Hageda című versedet. Hát a kert azt tulajdonképpen. Egyrészt, hát hogy egy, egy zárt ö, ö, szép ö, ö, ö, kert, ahol az ember el tud vonulni a világtól, az, az, az is az, az, az, és, és, és, és, ki tud engedni, és ha engedi hatni magára azt a levegőt, ami a fákból, a füvekből, a régből, a, a, a madarak hangjából sugárzik, akkor az már önmagában me megkönnyebbül, de van. Egy, ennek van egy szimbolikus jelentése nálam, majdnem mindig, az édenkerté. De persze, az édenkertet. Én a lédenkertet én csak, mint egy bűnbes és utáni Ádám tudom ö, ö, ábrázolni. Ö, senki nem más másképp. Tehát mindenképpen dialektikusan tudom, bele kell komponálnom a, a negatívot is. Tehát nem lehet másképp. Nézzük szerintem akkor Bár benség. ez a vers speciál pont, ebben viszonylag éppen a negatívum nincsen benne. Úgyhogy ez egy ilyen. A kerti hagadából. Hogy láthatlak ég, kert, fa... Felhő, az is elég lett volna nékem. Hogy asszonyommal sétálhatlak, az is elég lett volna nékem. Hogy a napsütésben üldögélek, az is elég lett volna nékem. Hogy az egyet itt olvasom, az is elég lett volna nékem. Hogy új és új talul tollamra, az is elég lett volna nékem. És hogy marad szavam megköszönni, hogy mindenre és mindezt megértem. beszélgetünk tovább, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a szellem és a költészetnek a kapcsolata, született is annó egy ilyen tanulmánykötet, hogy milyen módon kapcsolódik ez a kettő, és így jutunk el mondjuk Adittól Nicséná tábor Bélaig, és az előző kötet kapcsán, és azt gondolom, hogy nagyon erős az a hagyomány, ami lehet a Biblia, az Ószövetség, a szellemi hagyományok. Tehát mennyire fontos ez a vonulat, ez a szál a költészetben? Számomra nagyon fontos annyira, hogy én azt gondolom, hogy a költészet, a lírai költészet, ez a tapasztalat az az ifjúságnak a kifejezés, szerelmi kifejezés formája. Nézzük meg csak a magyar költőket, akár Csokonai, Petőfi, József Attila, és még Ady is tulajdonképpen igen fiatalom. Én csináltam meg az életművét, és sorszerű szinte, hogy nem hogy, hogy, hogy nem csináltak vannak kivétel, nem azt mondom természetesen, de ö, ö, külföldön szóval a világköltészetben is ö, jellemző, most a Rembo-t hagyom meg egy speciális eset, de ö, akik, akik nagy alkottak, azok többnyire ö, ö, egy ponton, olyan 35 40 éves koruk körül ö, váltottak, és valamiféle, ö, a, hogy mondjam, meg kellett, hogy alapoznák, valami alapot kellett, hogy teremtsenek, szellemi alapot, akkor is, hogyha valójában részben össze, nyelvzsranék voltak és voltak, és gondoljuk meg például, hogy Eliott, aki ugyan egy reflektált, negatíva folytott fiatalkori költészetet csinált, és a vésztend az át átokföldjével ugye lett világhírű, az eljutott az Üresek című verséig, egy nagy verség, és utána, utána pedig egy, egy katolikus filozófiai alapon megírta a hatalmas négy kortetjét, és, és, és igazából aztán inkább kritikusként és színdarba működött csak tovább. Vagy például valeri ugye, aki fiatal, volt egy fiatalkori korszaka, aztán elhallgatott, naplót és 30 évig, és később írt egy pár eset megint. Azért nekem az nagyon izgalmas, amikor valahol azt írott, hogy a szellemi öröklések visszahatnak elődeikre tehát, hogy abból a nézőpontból, ahol te írsz, mi a visszahatás? Hát az, az, én, én azt gondolom, hogy én megpróbálom legalábbis beemelni egy egyetemes az emberiség egyetemes szellemi hagyományába azt a magyar költészeti vonulatot mondjuk addig tart adéig tart, azt mondom tovább is persze, de amelyik, amelyik, amelyik, ebben, amelyik ebben nincs benne, és én, én valami beleg megtalálom benne a, a, a spekulatív, az istenkereső, vagy éppen esetleg a nígzista, a, a nígzmusra küzdködő nem csak én találom meg, de, de, én, de én nekem ez a fontos uh, verseit, és amúgy persze a politikai. Uh, meg e, e, is, mert például ebben a kötetben van egy politikai ciklus, és annak uh, adiversek a mottoi. M -m -m Meglepő módon én is megdöbbentem, hogy mennyire aktuálisak ezek az adiversek most újra az hát, utolsó négy-öt évben. És akkor ebből a politikai versből is használ egyet a magyar tél? A politikai ciklusból hoztam, e, még azt tenném előtte hozzá, hogy e, én kb. 20 éve nem írtam politikai verset, kb. 2009-ig körülbelül és, és akkor kezdve e, e, elkezdtek jönni annyira, hogy, e, hogy, e, hogy, e, hogy egy ciklus egy a duzzadt föl, ami 20 éve nem fordult el, vagy 25 éve. Azt hiszem azok a hallgatók, akik ö, ö, nyitott szemmel és füllel élték át az elmúlt hat évet, és nem agymosottan, azok érték, hogy miért. Magyar tél 2012. Fagyos idő. Hideg világ. Kemény mínusz. Hideg lakás. Rideg ország, reménytelen. Ideg remeg, idegenség. Itt nincs helyed. Hideg hajlék, kemény világ. Igen, igen. Lezárt utca, tiltott köztér, tiltott város. Otthontalan, hajléktalan, élettelen. Ország beteg. Vezér beteg, hideg beteg, azuk haza, minden bezár, minden kivet. Bábok mennek, decemberek, végük járják, vonszolódnak, nincsen útjuk, járják. Mennyi idő, lesz még tavasz, azt se várják. Mit keresel. Mire vársz még? Meg megváltást. Távar beszélgetünk, és a Magyar Tél 2012 versetről többek között az jutott eszembe, egy, hogy te nem írtál hosszú ideig politikai verset, de hogy nagyon sokan elkezdtek, és mintha az megteremtett volna nem csak műfajában a politikai versekben egy új hangot, de mintha a verselésében is nagyon sok közös lenne. Tehát nagyon sokak verse jutottak hirtelen ennek kapcsán eszembe, hogy mennyi közös van ezekben, nem csak témájában, hanem az egész hangzásában. Varszágon az lett az oka, hogy é, hiába mondtam, hogy aktuális valami nagyon azon a retorikus módon nem lehet már írni, én kötetemben én van egy pár olyan politikás, amelyik amely kratodykus de a, a többség az vagy ilyen vagy pedig vagy pedig vagy pedig ilyen keserű keserűen ironikus, tehát nem nem ennyire szomorú, hanem hanem ironikus. E, és és ez a két elem a, a, a, a, a, a, a hogy mondjam a saját saját helyzetünkkel való való, való keserű, kemény keserű irónia, e, ami valamilyen módon a rockzenék, a, a magyar rocknalok szövegéből jön át, nem véletlen, hogy pedig erdősvileg verseit... Hát régi csak nem akartam mennyire. Jó, mondjuk, hogy szójátékos meg, meg, meg... Igen, de, de hogy az a atmoszférája így ugyanez. Igen. Aha, különben tőled az ellenzékiség nagyon nem áll messze, csak hogy az egy darabig így a versekben, nem jelent meg, tehát attól kezdve, hogy őrlei -kör csoport 1970-es-80-es évek, de nagyon erősen benne voltál. Ez most a versekben felerősödött, ez sose szűnt meg, volt egy rövid idő, ameddig... Hát ö, ö, annak idején én a, a, a, a rendszernek abszolút, abszolút irodalmi ellenzéke voltam, és nem is ö, ö, ö, ennek következik, nagyon sokáig ö, 15 éves késés helyen, meg az első versenykötelem, már 30-alány éves voltam, amikor megjelentek a 18-23-es koromba itt versenyém, a Dánia című első 82-be, és, és valóban, hát, amiket említettél ezeket a csoportokat, nem ismerik közönség ezek, ezek a 70 es 80-as években működő ilyen ellenzéki írtalmi csoportosások voltak, amelyekben olyan ma már nagyon ismert írók, mint Gyere Balázs, Eszterházi Péter, Rácz Péter, találomra mondom neked teljesen most, Nádas Péter, nem annyira, de, és, és Kukora Lendre, és mások vettek részt. Na most, akkor ez teljesen egyértelmű volt a rendszerváltás az ahogyan Kis János írta annak idején efféiben Hamlet kapcsán hogy hogy a polgárdemokrácia az nem nem a költő, a politikai költő szerepe az politikai költő szerepe nem csak a politikai művészet az, az az meg, megváltozik. A Petriéként az egész következen képviseltem, mint tudjuk, de úgy tűnik, hogy a, ez a polgárdemokrácia demokrácia, ezből e, e, a demokrácia legalábbis, de lassan már a polgári létforma is kezd e, eltünedezni, és hát e, ennek hatására e, lassan kezdem magam úgy érezni, mint ahogy a e, Kádár diktatúrában éreztem. E, az a különbséggel, hogy hát nem annyira ö, ö, ö, kemény a helyzet még egyelőre. Másfelől viszont ö, akkor egy 80 években már egy lazuló ö, ö, ö, fokatra nyíltak az ajtók, és a falakat mindig túltuk ki, és mindig egyet többet lehetett, most pedig, most pedig nem lehet többet. És akkor az Immemóriám Szalkai Gábor verset megkérlek, hogy jön. Nem. Azt hiszem, hogy én valamit összekevertem, és hogy nem azt a verset, Sziasztok hanem Az előző kötetemben volt, ami nagyon zenéhez illene, de itt egy hogy A késői koncert, igen, igen, igen. De nincs itt. Kicsi zavar, de mindjárt adom neked a verset. Szóval... Helyre szóval, tesszük akkor mindjárt, igen, igen, akkor... Szóval, szóval, szóval Unokörtyeim és nagyon jó barátom Szalka Gábor halálára elválik el, a szállat. Írtam egy, egy verset, megint a 2000-ben, és de, de, de most olyan verset olvasnék föl, ami egész más hangulatú, és, és amit, amit már idén írtam. Ö, annyit, ö, majd utána mondok a két mondatról, óvakodj. Óvakodj a törpétől, a legkisebb embertől, aki soha nem nő föl, lent les rád. Úvakodj az óriástól, két méteres amint lehet megkóstol és felfal. óvakodj az átlaktól, mindenféle államtól, aki szerint úgy vagy jól, amint ő. óvakodj a méregtől, önjelölt kivételtől, különleges ételtől, amit főz. Úvakodj a voltmártól, reménytelen sóvártól, bennedre elő rontástól. Vest ki azt, úvakodj az almától, a mások rémálmától, légy hát éber mármától, glória. Seconds. és a kavar az úgy keletkezett, hogy ö, valóban én rossz verset idéztem be, de hogy Beethoven meg a Kraftver kicsit nehezen jött össze, de hogy ez a verset mégiscsak a klasszikus zenét erősítette. Hogy fér meg a kettő az ellenzékisége, a kraftver, és van egy ilyen másik vonulat, ami mondjuk Hát a... az avantgard miatt ne, nekem nagyon is megfélt otthon, otthon természetesen. Szüleim szóval nem hallgattak rockzenét, én, én, viszont, én viszont nagyon hamar rákottantam, és mert egyébként szintén én olyan, mint a számomra, mint akár a film, vagy a vers, vagy, vagy, egy, vagy, vagy, vagy, vagy egy kép, vagy egy regény, hogy, hogy kizakkent, hogy, hogyha, hogyha, és, és akkor tudok verset írni, hogyha a folyamatos létből kizökkentek. Ki a, a, a kizökkentés. Csak a akkor Tramot... kizökkentelek, már azt mondtad, hogy szeretnél még valamit az előző vershez fűzni. Hát, csak ennyit, hogy például, ugye az nyilvánvaló, hogy a Dúvak, hogy a Törpétől című ismeretvégeltékból e, e, boli, indul, és aztán a egész más irányba megy el a vers, tehát e, nyilvánvalóan ne, nem arra vonatkozik, ami ott történik, de, de, de, de ezek apropók, és, és de ugyanilyen apropó, és ennél fontosabb apropó egy traumatikus élmény, vagy egy, egy gyász, vagy egy, vagy egy szerelem, egy jó-jó élmény, vagy egy számomra fontos hogy emberrel a beszélgetés, vagy találkozás, vagy egy utazás, vagy egy hely megismerése, de akár, akár az, hogyha a város vérmezőn sétálok, és, és az is meg, meg, meg tud indítani, hogyha éppen jó vagyok, egy ilyen verset olvasni fel utoljára. Ez szintén új vers, idén összeírtam. Ellenszellem. A forró őszi ellenszél napvilágosan beszél. Fújj a nótád, míg lehet, holnapra már itt a tél. A levegő finom, meleg, addig üzd a versedet, ma még segít, holnap befagy a seged. Ragad a múzsát üstökön, cserébe szíven stökön ragad téged, és elragad margaritád, szállsz odafönn. Te is ellenszellem leszel, ki énekel, a hosszú hideg éveken. Aki énekel, áttelel. Az legalább olyan izgalmas, hogy ki milyen zenét választ, mint hogy milyen szövegeket hoz, mert egyfajta térkép magáról. És én azt gondoltam, hogy a Beethoven és a, amiből három részlet is fölcsendült, illetve a Kraftwerk, az nagyon-nagyon távol el egymástól. Itt most a zene alatt meg kellett tudnom, hogy van közük egymáshoz. Ádám, micsoda? A közük az, hogy ö, ö, Mind a kettő, a Beethoven, ez a, ez a hetedik színféle második tétel, és a Krafterk is egyszerre hirdetlenül kemény, és mégis valami Elképesztően, elképesztően finom és és, és ö, ö, szív, szívközel ilyen szól. Így, így, így érzem. Egy, egy, egy, egy ilyen paradoxon mind a kettőben. De maga az, hogy, ez, hogy, ezt, a, hogy ezt, ezt a kétféle zenét javasoltam, ami láttat a mert vagy könnyű zene, vagy komoly zene szokott lenni, az, az, az abban benne van az, hogy, hogy, hogy, hogy én egy amivel kezdtük a beszélgetést, hogy egy felől egy tradíciót ö, ö, ö, folytatok, és azt gondolom, hogy ö, a, a tradíció folytatása az ö, ö, abban a érték, értékvesztett korban, élünk, abban nagyon fontos, másfelől viszont ö, viszont ö, ö, folyamatosan igyekszem nyitva tartani magam, arra a, azokra a jelzésekre, akik azok a művészek, vagy gondolkodók, vagy emberek, vagy adnak, akik, akik kiteszik magukat a, a kor értékrelatív és, és abban élnek, és, és, és ugyanakkor azt próbálják mégis megformálni, mint a kraftszerk. Nagyon szépen köszönöm, mai vendégünk. Tábar Ádám volt, akinek többek között új verseiből is mutattunk be. Jövő héten Mári György vendége, lángolsolya, költő, író lesz. A szerkesztő Páim Márk és Angmester, hangmester Burger Lajos nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. Martonévát hallották. Clubrádió a beszélgetőtárrt. Táável áram